اگران محترم اولید کو دو مولانا کاری شپیولا صاحب درس قرآن داونتالیس نمبر کے سٹھ جب مقام تتالی بینک سر جماعت کے 16 او 17 رسد دوزار گیار کے شعر تدید ملاوی دو فتحہ ساتھ توید سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس ابتر احمد لازا نزدی مینچوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر 031 اشتای فیه پا سمندر کے مواقع را سیرکون کی دوبو لیتب تغود دید پارا چی تا سولتا وی منفض دیهی دا مال تجارت تا اللانا سمندر کے سور چی یو ملک تلر شی ال تا خرس کے واخلی خپل پل مکتران لیو خرس کی گھٹا پا کیو کئی ولعلکم تشکرون ندید پارا چی تا شکر باسای بلدلیل یولی جو اللہ اللہ ننباسیش پا فیل نهاری پروز که ویولی جن او ننباسی روز فیل لایلی پشپا که و سخر شمسا فکار که لگول دنور والقمر سپومبائی کلن حریو دنور سپومبائی نا یجری کار د لأجلی مسمع تراغ وقت مقرار پوری روان دی زالکم اللہو دے کارونو والا الله دے رب کنس تاسو رب دے لہو الملکو واک اختیار دد دی واللزین آغا خلق تدعونا چه تاسو ور تراغ مدد کوي. د الله نې سیوا فرشتي دی انبيادي اوليادي بن دونه د الله نې سیوا ما يملكونا هغه اختيار نه لري تاسو لره ما يملكونا هغه اختيار نه لري من قتمیرو دا غه پسته کی چې د کجوري د ادوک نه تاورا تاوده ولکه کجوره چې په میان زوچه نه نو کې ادو کې لو د ادو کې نه غیر کې اپیرو د پلاستک اونتکی او پرده لګې دي صبح را اللہ ویده دی دو روست نیشتی چه ده سر ناس ده پچا فالج ده پچا دانا پچا گوزن ده اپا دی که اخته ده ده ولده پردن نشی شلول جراوزی چه ده زن نیروز خط که کنه چه ده کٹ بلتوزگار که جین میکرائی نیچه پوزنی نیچه لازنی نیچه خفی نی نیچه سترگی نی از ده نشی کول خواه ایلکتا از تمای قر� یو فتیل دی یو نقیر دی او یو قیتمیر ده قیتمیر دل تراغه خواه قیتمیر ماناو پیجندلا اکه جوری ده دوکینا چه اسپینا پرده تاوی ده پلاستو قونتا که سورا معمولی نهولی لا نه مشرق پده که بندی نره پرده ده خود داوله ام ده شی سیره لی اده وی ده الکاس پا تالکی خوچی داخل شی پا درخواستو نبس بس سار لامی ده جین که اونی چی بند ناجور تا کتوزگار شی کنه ادهی پا کلونو پراته دی پوزه نشته سرگه نشته لاسی نشته اخپای نشته دهی دروغی ناده وی ده دانوزی موارده ده, ده سرگوزی موارده و پا سرگون ده تاو گوره کنه که ده جورول کول شوی نو دهی بیروس خط کریو کنه و دا ناکار مولیه راش و کی تقریر کئی اولی دا بابان وسو ولی شیع ور کرئی چیزا منگ دا دنده په در آتین گئی و ای خانه دای دا کول چی او وسیلی دی خواه دا اد دای نو اد داقا بیلماز آدو منزم نکئی پلیت پراتی کئی ایج جی لولی نی ملکی مولان نیشتی شتی و غیویل بغیر د اشاعت والا نو دا خبر بل سوق نه شي کوله الا ماشاء الله ها په عرس کې ولاري روا شورخ په زیړی راځي راځي پوري جو په کوچرګانو کې من عرسلو ولا مولان دی وې من په عرس رد کوم چې دا براتې عرس ته منو لزم من ګېلو زو دا دی په پوسټر ولګاینند سه په عرس ته زینکه ثواب دي رسوق په ګاډي خیراتي کې زبا بیاما او پا تاو لگی بیداتو لخلق بیایا وی وی خایی انت دعوهم حلکن سورت دعو سوا رد شرک فی الدعا انت دعوهم محکی ورلعجز بیان کو کتاسو آوازونک ویدائیتا لا يسمعو دعاكم دیناو رستاسو بلنا قرآن سوای لا اسمه او دعا کم ده ایناو رستا درامدد شاوازو ولو سمیعو لو ده پار ده نفرازی فرز بیکو کچری وایو ری دو نو چه تیسل پی او رای مستجابو لکم نو ده استاسو احاجت نشی پور کوله ندر للاس جوڑو شي نخپا ندر نگوزل در کولشی ندر لبجی در کولشی مستجابو لکم تچې صلا ولتله بلې ناګکار درل نشي کولې پويږي <متوسط> <ويگه> وي؟ اول <متوسط> خو <متوسط> اورينا خو کاوري ته چې سغوارتي <متوسط> هغه درل کولې نشي ويومل قيامتي راشا پر ورځ د قیامت يقفرونا لا تاسو چې د چا عبادت کوي د فرشتو د اولياو دا, دا بیاو دا قبرونو هغه به انکار کوي به شرک کوم تاسو د دې شرک نه مخ دمنوي والایو ن اوک وکه داسې سفر سفر خبری تا ته بل کتاب کول شي بلوک نه ولاو نب به اوک نهخ پر ایتالره ممسلو قبیرو پهشان د خبرو د خبردار زیاتتو وای ما چې سنته پوه کې نو داسې د سوک نه شي پوه کولی او د دزړه ته خودو جام تقلید ژنددي لږې دللی دي اولی په لبنی یاد کې جز بیانکو چې او پردی دا پردید کجوری دا دکمنا واسی نشته نبیان سوایی که تیرا بلینو دای اورینا انا بیان سوایی که وورینو کار دلنشی کوله نبیان سی خبری تا تا بلسو کوله جی نا خدای وی دازکم از اما کتاب کئی خواه خود دای دا غروه که دی قرآن بانیونه پاپ اندیده پا کار داو چی پا دا سی جمعتنو که قرآن پا یعنی دلی کار با که دا زکن تا بیان کلت چپ ور دنګولای دي بار غورځیو کنه نو د قران څنګه مني نه مني at pridina وې جما قران کې ادلته و ترجمه نه کای ولی تبو ورتاوی دینشي کوله تا دې ورتاګو ته ونیدې لشي کوله نو دې وای خا دا خبرې سوکې ده الله کوي دا الله په شان بری بل سوک یل کی د دې عجز برته بیان نکی یا ايوه الناس اټولو خلقو انتم الفقراء تازو محتاج الى الله الله تا والله والغني الله بے فروا الحمید تعالی شوه دمکی او تخویف یشاء یو غالی یذهبكم تاسو بوضی ملبکی و یاتی بخلق الجديد اورا بولی خلق, اور خلق نوو پیدا بکی کپلار نیکی نمانی لنوسه او بچی به مانی او ما ذلک علی الله بعزیز او نه د ذکر الله تا اگر تا تا سوکسی ناو ڈبای چستا ده کفر شرک ززی مواریم نو آورا ولاتا زیرو لپورتکی یو پورتکون که وزر اوخرا بوج دبل کس وین تا دوو کچر رو بلی کس چپ آقا باندی درون تکلیف پروت دی موسقالتون درون تکلیف پی پروت ده دی پی گزند پی فالج ده او دانی دی پی کی مصیبت کن خطرے الی حمل د دغه تکلیف تا نشی پور تکاول ملو د دغه کس نشی په تکلیف کې پروت شیء المامولی شه ولو اگر کدی اغه کاست کې دورتا आवाज کړي ذا اگر کدی کرا بړي اگر کدی خپل نې کرا بړي ابا لري تقريب مصيبات پروت تي اتا ورتا आवाज काय ليشينر کوله النوا تول سيرو اللذين يقينا تخويا خلق يقشوا ربهم رب شيريقي دخ پر ربنا بالغيبي پداسه حال کي چيرا بينه دلي دره واقامو الصلاه كيمنزنا ومن تزكى چاچزان پاک کده کفر شرکنا فاالما يتزكى يقينا دزال پاکو للبس هي فائده دل ردا والى الله المصير خاص الله تا گرزي مثال ورکی علکی اولون دیو لیدون که کافر مشرک بینتی فاسق دارون دی آمو من آمو سنت لیدون که دی وما یستوی الاما ندي برابر ارنو والبسویر اولیدون کے والا الظلماتو ندی برابر تیاری والا نورو نرن آگانی والا زولو آنه دی برابر سوری یاختی والا الحرورو آنه دی برابر گرمی و دوپو وما یستوی الاحیاءو ندي برابر جوندی والا الامواتو انمراو خالکا جوندے گردی موسکی بانکی اقامت کئی مرے سکولے شی ندیرا پریدی منگتا نا دیوئی بھائی تا زور معلوم دے لداي زور تا معلوم دي څه زور که کدا ده زور وي ولې بخارو کې پروتو لدا چې داد به تقسيمې د پوارصو لدا د قضې سره بابل چا نکاو لجو اندي سره د قضې سره د سوب نکاو کی کنه نه يا تونتي پټ ساتيخه پټ دا چې ترجمه ورتنه کوي نو چې مونږ ته را پری نو موږ یې پوې کوو اده وایي اګسر روه ویده چی جواندهی نو توره پا تیکی کی نو چکل ده مرشی نو توره نو تیکی نرابار کی ده بیسانو نتا تا مولا پا تقریر کی کئی ازا چیزی نو تور تا روخون سوره فاطر ای بارتاو علا که ده ده پا که ده را غلقه ده ده تا چان خوده لیدی ای نو ای ای دا. دا دا دا دا خود چه تال سوره فاطر در زکنه سه ما پارا دیرشتما آیات نمبر دویشتما او آیات نمبر 20 تایی سو ان الان ان انت انیتو الا نذیر مگر یرا ور کون کہ ان ارسلنا کا یقینا منکر الی گلی بالحق دپار د بیان د حق بشیرا ور کون کہ ولذیر یرا وام وما انت ها وما يستغل الاحياء ندي بلا برجوان دي ولا لمواتو انمرئ ان الله يسمعو يقيننا الله ورول كي من يشاءو جاتا جهو غاري وما انتاني تو بمسمعين اورون من اغخل قطاف القبور كي فا قبرونو كي پرات دي حالي كا قرآن روح نشته ده وجود ده روح به یا به خدای کې الیګین کې یا به پسی جین کې اور دان چې را این انتانی تو ایلا نزیدو مگر یرور کونکے این نارسلنا کا یقینن من ترالی گلے بالحق د پارا دو بیان دو توحیدو بشیران زیرور کونکے و نزیرا یرور کونکے و ایم من امتن نشتی او ٹولے ایلا خلافی ها مگر تیرشی پدھا ٹولی کی نزیرون یرور کونکے و یکزیبو کا کدھائی درغ جنکی تالر تسلیح انو اس پریشانکی گما ول فقل ک اللہ والذین یقیناً دروجال والے کړه خلکو من قبلهم چې مخ کې د دینو جاءتهم راغلی و غیتا رسلهم پیغمبران د اغی بل بیناتی په واضح دلائل او بالذبر یو په کتابونو وبالکتاب المنیر او پاګرا کتاب رڼا چون کی دلیل عقلی دلیل نقلی او دلیل وحی ثم اخذ الذين يا بني الولا كفر كليو فكان فكان فكان لكيرو سران جي زمان انكار باغاي الم ترى بيا دليل عقلي الله يقينا الله انزل الرا من السماء دبرنا ما ان باران فاخرجنا به رباضو باران ثمرات الميوي مختلفه البدل كيدون تري الوان وار غولد ميو ومن الجبال يدغرلنا جوددن توتي دي بايزون سبيكي و حمر و سر او سر خونا مختلفن ادل بدل کیدن کیدی الوان و رنگونه د غرونو و غرابیب او خار غندی و تکتور دی غرابیب جمع د غراب د غراب کارګتوی سود و تور دی و غرابی بو او تور و تور و من الناس او ده خلقونا و دواب بی او ده زندسرونا و الانعام او ده دا دانگرونا مختلف ادل بدل کی دون کی دی علوانووو رنگونا داغی کذالکا و شان درنگونا دو الله انما یخش اللہ یقینا یریگی دا اللہ من عبادیهی پا بندگانو الله اللہ کی العلماءو حق عالمان دا اللہ پا توحیدو د الله پا صفات و قدرت پانی پوئی ار ملانوه او کنه علماء که خوب بلا قسمونه دی ار علماء نا اذا اللہ دا توحید پا دلائل و صفات و قدرت پانی پوئیگی را غیتی جاریگی اِنَّ اللَّهَ عزیزٌ غَثُورٌ بے شکا زور و رو بخون کے دے اِنَّ الَّذِينَا يَقِنَنَا خَلَق يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ چلولی کتاب دا اللہ ترغيب قران تور کوي واقاموا الصلاه تا کوي من سدا وانفقوا خرج کوي مما اعطنا رزقناهم چې موږ ورته ورکلې سره په پټا او علانيه تن فقارا يرجو لا دياق دساتي لن تبورا چې چر نه هلاكيږي يوفيهم ان لله بارئتي بولاور کی دایتا الله <سؤال> اجورهم ثوابنا ددی و يزيدهم او سیوا کی الله دای نرا بالفضید فضل کلچه د الله لی دل دی انه بشک الله غفور بخشون کے شکور قبلون کے عملون دے والذی یات کتاب او حینا کی وحی کڑے من الائکاتا من الکتاب یہ قران نا هو الحق وحقته و صدق التصدیق کون کدی لمذا کتابون باینے یدیه کی مخی ددی ان الله بعبادی یقیناً اللہ پخپلو بندگانو لخبیرون خامخاب خبردار دے بسویر لدون که دے صداقت تا قرآنو ثم بیا دا خبرو آورا او رسنا ورک منګه الكتاب اللذی الكتابا دا قرآنو اللذی ناغ خلقو چې استفائینا چی منگو من عباد دا دا بندگانو زمانگنا ولکا دا سوک تی مومنانو تم دا قرآن پا میراس کی فاملو هم نزلی پا کې که ظالمون کمی کون که ده لی لفزیخ پلزان لرا قرآن ولو ورزیخو عمل پی نکی یا قرآن لیزده کوي واملو هم زلی پا دهی که موقتا روان دي سمت لف قرآن لیزده کرده اپا خفلا پی عمل کوي که بلچاته نوی وامنون صلی پدایکی سابق المحکی کی, کی دن کی دی بال خیراتی پنی کو قران او سنت اس دکڑی دی عمل پیوم کین اور خل کو تم دعوت ور کای باذن اللہ د الله په توفیق ذالک هو الفضل کبیر داد الله احسان دے غاطو اور ټول به جنت تزخا محمد صلی الله وسلم وای زماداو بیان مولا قران ورکو عقیده و عمل با قران باندې پورو عمل نکوي ديبوم جنت طبيعي او بلاغ ده چې درمیانه دي قران ولا ورزي او عمل پيوم کوي او د قران دعوه چاته نه کوي او بلاغ ده چې قران یې عمل پيوم کوي او قران خلکو او تا خريمو له دې پنيکو ماخ کې دي بوم جنت ته جنو د پیغمبر علي سلام او ماشيان پدري دالو کې تقسيم شوخه يا ظالم لنفسه او بالمقتصدو او بل سابقم بالخیرات پا دی جا پوئی گئی؟ او کنا ذالک هو الفند الكبیر داق و فضل غٹتے جنات و عدن جنتون رامیشوالی یدخلونا ها دی بزیغیتا یحلونا کالیبا چولیش دیتا فی آپ آگی من اصاویر بنگری من زہبین دسرو ولو آو دا پاسا و فی مل غلری لگولیشی ولباسم جامی بد دی فی آپ جنتون کی خمی وقالوا ويبدي الحمد اغا صفات د خدای توبه لله وادي الله الردي الذي اغلا اذهب عنا الحزن چا غبوت له زمون نغم این نرب بنا بیشک زمانگ رب لغفور خامقا بخونک ده شکور قبل اونک ده عمل اونو ده اللذی اغزاتو احل لنا چه اغمانگ راوستو دار المقامتی کور کور ده همیشوالی اسی دوتا فضل خبل لا یمسونا نرارسی کی منگتا فیا پا جنت کی نصبر ستر والے و لا یمسونا نرارسی منگتا فیا پا جنتنو کی لغوب والے بوئی گئی وے لغو بستو مانی نصابون ستر والے لغو بستو مانی والذین کفرو تخویف یرا آغا خلاکو چای کفرو کو لا همغی لران آرو جل نام اوورده دو لا یقلله عليه هم ایاصلنی کول دا غیب بباره با کې فه موتو ولا مر شي وال یقبفه وونه مسش پ کوولی هم د دونا من عذا د عاضاب د دو زخنا کذاکه دخترنګې ننجزیمونږ سذاوررکو کل کفور هررنا ناشکرتا او هم یستیخونه عضی بچغی ووي في یا پهې دو زختې ربنا وارا بز منگا اخرجنا و باسی منگرا نعمل چه کارو کو صالح انده کو غیراللزی سیواد آگا کارنا کننا چهو منگ پا دنیا کی نعملو چه منگ بکو محلاو ورتووی اولم لاب میر کم آیا ما عمر نو در کلی تاسولا ما آغا عمر یا تذکرو چه پنده سیت اغستو فیه کې کی من آغا چا تذکرا چه پنده سیتی پکی اغستو و جا اکمون نزیرو اور آغا لیو تاستا یر در کون که و جا اکمون نزیرو اور آغا لیو تاستا سپینو اختو دنیا کې سپینو شوی نو مم. نو تل آغا تی نو تا خودی دی قرآن لدی وقت نور کوا گیر اسلاحه څنګه پوي سپینگیرو سپید ګيري له په کار دایچ قران له راځي ښا ا د ځکه زما شاګردان سپید ګيري دي پهو الله بورته اوس کوي فمال وای مینا دشتې ظالمان ل را من نظیر اللَّهَ دا کوون کې ان الله السَّمَاوَاتِ یقیې نن الله پوږي غ ساتې پاغشيید چې پټږ مانو کې ارې پاغشي چې پټږ زمو کې د بذااتې سودور په خادانو دسنو الذي الله غذا جاله کوم چاغ تاسور ي خلفا ی فمن کفره چا چې کوفرکوو فه نو پهدغ کفر کوون کې کوفره سزاده کفر داغ ده ولا زيد کاافرينا ن وقع الله کا ولا يزيد کاافرينا نې وقع کاافرانو لرا کفر هم کفر داغي د رهم پنیز د رب دد اللا مقطه مگر غصله سوا کید الله ولا زيد کاافرينا على سيواقع کافرران لرى کفر هم لبیا وی دنیا کی سوک بللیو کړه قل اوای ورتا ارئیتم ایتاس خبر یی شرکاکم اللذینا تحصدارانو تاسو هغه کسانو نا تدعو نا چې تاسو برابرل په دنیا کې بدون الله د الله نه سیوا اونې در بلل ماته او خه سکارنامه یې کړي وا ارونی او خې ماتا مازه سدې هغه شي خلقو چې تاسو د خدایالو پیدا کړي رې من الارض دسمکنا ام لهم یاو دیل را شرکن برخا فی سباواتی پاسمانونو که دیوی ده برخی خواهونده ام آتایناهم یاو ارکڑیو منگ کتاب الکتاب فهم فسودی علا بینتی پخکار دلیل مینو ده دغه ده کتاب نا فدی اخپل شرکو و تا جی ده شرکو لده شرک ده کو یا وجه. یا تجدوا چاकाय نو چې زما پیدا په دې آکری یا په اسمان کې برخ ای آیات الله تعالی کتاب درکړي ور ترتویلی چې او د عبادت کوا زکه مال ترتویلی نام زما رور دی دیم کولې شنوشته در سره نه سوره فاطر خاندازی سورت ته بل ایذواللمون بلک لوز نه کای ظالمانی مشران دی با دو هم سنه ده دینه چه مشران دی با سره چې کمزورې خلق ته الا غروره مگر د دوکه که وزر یا اللہ غفور رحیم ده اناللہ یقینن اللہ یونسه کو سماواتی تینکری جسمانونا والارض از مکا انت زوله دوارې داسمه کې آسمان نه د خپل زاینه ولا انسان تاو کې جربل فرض دا د خپل زاینه لړشي ان امسكهما نشي باندوره د دوارو لرا من احدن حسوک نه پیغمبر نه ولي من بعده پس تر وانو نه د الله نه کله د خپل زاینه لړکې نو بل څوک نشي ټنګوله الا هو بيشګ الله کانه د حلیما صبرناک غفور بخلن كون کې واق سمو قسم خې دی بالله جا دا ایمانهم قلق قسمونه دا دی لین جا اهم که جری راشی دی تا نظیرون یرور کون که لیا کونون نا خامخاوی بدی دا, دا, دا دیر پا من, اح اح من احد الامم یودا غومتون مخیلونه دا یهودون اسواراونه من خواه روانیو که من لقوه کتاب را که دیم وی یه ما علم شم کنن زب داسیم از ما دا بچه شنو زب پا روانیم زر شاہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ هر کله جراغې دته نظیرون یرهور کوون کې ماذا د هم خوان کړ دا له د نظیررو ال له مګ تيخته اوس ددللي استیکباره دجدلو کوونونه في او تختی د وجه دو وجد تدبیر جوڑاولو بدنا. دو مخالف تدبیر جوڑای. وَلَا يَحِي قُلْ مَاكْرُو سَيِئُوَ او, او نرازی اغا تدبیر بدو اِلَّا بِهِ اَهْلِهِ مَگر پا اغا کس کی جوڑای تدبیر بد لارا. احلی کتابو کی او کسوی بی زمان کتاب کی خدا دی چی کوئی دو بل پلار کی مکنه پخپله وستا په دغه کوی لار شي ويستا زه قران کښته لاغه صحابي ورته ہدایت وکړه ولا یحیق المکر سوء الا باهلی چې دا حق مقابله کانو پخپله او په کیون خلک په ییږي پښتانه زوی وای وي دبل پلار کی کوی مکنا پخپله وستا په دغه کوی لار شي او کنه تدبیرونه بد کړ پخپله او په کیون خلک نو دماکه مشرکین کله غځو یا بدل کې کوټر شو فعلی انظرونا د انتظار نه کوي الا سنت الاولین ما ګرځ د قانون دا الله چې الله قانون پزړو خلقو کې تیر کړي دې تیر شوه دې فلن تجدا چریبون مومی د سنت الله قانون د الله لرا تبديلن بدلول ولن تجدا چریبون مومی د سنت الله قانون د الله لرا تحويلا الون ني بدلول شي ني بلتالو لشي اولم یسیرو آئی دی نگرزی فی الارض پزمکککی چې زنو چی دیو گوری کائی فکان آقیبت انجام دا خلکو من قبلهم چی دینا محکیو وکانو وغی اشد دا دیر مزبوط من هم دینا قوةن پا طاقت کې وما کان اللہ ندی اللہ لیو جزہو چی کمزور بکی الله لرا من شیئ انسو شیئ فی السماواتی پاس مانونو کی ولا فی الارض پزمکککی نا آسمان کې سشیشته اغه پزما کې چې خدای له کمزوري کې اولې انه یقینا الله کان دې علیمن پویا د دارشیز نه خبردار دی قدیر او طاقت لرونکې دارشیز مقابله کول شي الله دا دوه خاص صفاتونه دي یو علم پر شیز پوېږي ورس کول شي ولو یو اخذ الله کچاري نيوله الله لنا خلکو ناس خلق لرا به ما په سبب داغي کسبو چې دیسه کوي ما ترکا نو نبهو پري خودي الله على زوارها په مخ او په شاده دي زمکي من دابتهن حزن دا سر انسان د بدعمله کفر شرکنا به مايان او دارنګي زاري فجالو کي په هوا کي ميږي پوسړو کي د ټول دي اتباع کي ښه پدې دا پوېږي ولااخ لكن اللله ر کو د لله ا عجلین اغنیټته موسمما چې معلومه پم د الله کې فذا جااء اجلهم کله چېاج کو مقرر دد فن الله كان عبا نویقین د الله پهفلو بنديگانو بساً لدول کې سفا لا الله پفض د سر خللا شو وررب سوور یااسين د. و ترتیب عثمانی کی سوره فاطر پسی چتیس نمبر سورت تی شپاگم دیر شما او پنزول کی اکتالیس یو سلو اقتم سورت تی رسل سوره جن سوره یاسین اکتالیس نمبر سورت تی پنزول کی پس دو جننا دو سوره یاسین دا نفی دو شفاعت قهری والا وال سوک سورہ ور نشته کافر مشرک تخلاص کی کوئی گئی او ربتی دماقبل صورت سرس دے ماقبل صورت کی شفاعت قہری رد شو اپاغی دلائل عقلی اپدی صورت کی شفاعت قہری رد کئ او دلائل نقلی پی ذکر کئ دا صورت خلاصہ دری بابوندی لومبنے باب دا سطر پوری دا لومبنے باب دادی دا, دا تیرہ نمبر آیات پوری اکیس اکتیس دے اکتیس نمبر آیات پوری نوے اکتیس دے تیرہ نمبر آیات پوری دے با غلطی کلی او دیم نمبر باب دس او نمبر اکتیس دے او دیم دے دا پوری او دیم دے تر اخیرہ پوری بسم الله الرحمن الرحیم خاص پند دنم دلہ چې هغه بیا خاصه مهربانۍ کوي شروع کوو پسوره یاسین کې یاسین الله خپويږي پمراد خپل د دې حرفونو نا والقران الحکیم او قسم به پا قران چې ډاکته ده حکمت نا دا الله قسم پتور د گواہی والقران الحکیم او گواډه قران کدا دک د حکمت ده حکمتنا جواب قسم سے ده پس گوا دی ان کا یقینا تجی لمین المرسلین خامخادر علی گلو شونه پیغمبر صداقت بیانئی دیم جواب پسرا علی گلی شوی قران گوا دی د حکمت والا کتاب علی صراط مستقیم تر علی گلی شوی پنی غلار لبہ لار بیانئی لا دی غلار دا توحید لا جنتو نا دو زخونو نا نیکو عمالو نا بدو رج تانے غلار دا نا جا را لے گلی دا تانزیل العزیز الرحیم را لے گلی شوی دا پر را لے گلو دا زورورو زورور ذاتو رحم کون کی ذات زورور دا پا ظالمانو اجا چاک انابتو را گرزیدن اللہ تا پراتینو پا گر حم کئی الگل قرآن کریم در را لے حکمت سنوے دنیا تیسر را لے گلے لیتونسی را ددیل پارا چی تویا رای قوم انداسی خلقو ما انزی را آباؤهم چی ندی یرولی شیوی پلاران داگئی پا پیغمبر اتیر اون کی وطر آگلیو و پیغمبر ورته ندر آلے گئے فا هم فسغی غافلون لا خبر پرات دی نسمت لب داسی خلقو تا میرا لے گلے فداسی وقت میرا لے گلے چستا یرولی تا تندک ناستی لقد حق القاولو د چې دا قرآ د دپار د حالک منیې نه یقیان ثابت شو دنا د الله دخوا مخذبل ډ کوم د زخته پیانو پانونه الله ابسرین په ډیرو دد په لا منونله غ ایمان نه راړي د ای یاد کې ګې تووجاتتی وخت لږ د یو پهکې کوو مک زمې مشرقين را جمعه شو ل دپاره چې پیغمبر وو ووو شړ الله د غ لاسونه ستونو توواچو. ندان پیغمبر موجزا شوا نو پا چې پوششی چرا پا حقا دیکنه ایلنا یقین المن جعلنا گرزولی دی فی آناقهم پسکنو ددائی که اغلالا توقنا فهی دا توقنا دور پلندی الالازقانی چرا رسیدلی دی زنو تا نو چه زنی تا توکراو رسی فهم مقمحون ناغی اوچت کریشی وی دی سرونو کپرو دی وجعلنا گرزولی دی من من بین ایدیهم مخد دیتا سدن دیو سمت لغ پیغمبر د وجلو ده دی کوشی شکو اللہ دیوال جور که ومن خلف امروستو ده دینا صدن دیوالو فاقش ایلا هم پتکرمنگ غیل را فا هم فسغی لا یبسیرون نوینی و سواؤن علیهم بنا بردی غیتا آن زرطا هم یرا علستا غیل را ام لم تنزرهم یعنی یرا علستا غیل را لا یؤمنون غیمان نراری ولقد قراننا فائد سوق اخلي انما تنذرو يقينا تهب ير اي ما نسق اتباع ذكرا جروان دي قران پسي وخشير رحمانا او غيريږي دي رحمان ذات نا ولي رحمان ذاتي دي دلي دي نه بالغيبي پداه حال کي چ رحمان ذاتي نه ديلي دي بشاره تو زير فبشرو لداك اسلا زير ورکا بمغفرتين فبخنا واجر كريمه او فسوات عزت منجي جالات تي ان نحن يقينا منغا نحيل تا جاندی کو مری و نکتوبو لیکو ما آغا قدمو چی دی مخک کم لیگلی دی و آثارهم اولیکو آغا کارونا چی دی رستو در نخی پتور پری خودی دی که غریو کباد دی نو و کل شاین هریوشه احصای ناو شمیرل دی من اغل را را گر کردی من اغل را فی امام مبین و فا آغا امام کار کون که که امام چاته وی چې داغه پس اقتدا کول شي رواني براد د امام مبین نا لوح محفوظ ده تول کی تابونه دغې تعبیدی و در بله بیان کوي تا مثلا حال اصحاب القريه داغه کلی والاونه تفسیر ابن کثیر لکې و اذا ان توکیه کلره دیتو یعیسا علی السلام خپل استاد لیګلو او رسو بیاوی چې نا ان توکیه کلنه او دا ذا انسان مستقل رسولانو عيسى عليه السلام وليګلي او بیا تفسير ابن كثير د دې په ثبوت کې ان دې زری خبرې پر رد کړي دا د عيسى عليه السلام استاد یو نه دې پر رد کې دلایل پېش کړي خو صحیح خبر ادا چې دا مستقل انبیاءو از جاء المرسلون کله چې رااله غیر تعالیګلی شي پیغمبران ارسلنا کله چې ماراو لګو اليهم دایتا اسنایلی دو پیغمبران فکر زبوهما فس در روجن کرده کلیوالاو دیدوارو لرا فازدن نا فس منگا مضبوط والیوکو کلک والیوکو بسالس ان پدرین پیغمبر ددوو فقالو فسوی دغا پیغمبرانو انا یقین المنگا الائکم تازتا مرسلون را لگلی شویو قالو اوی دغا قوم ما انتم نیتاسو الا بشرون مګر بنیا دي بیسنو راز موږون تکي وما انزل الرحمنو گلی رحمن زاد ان دي غالي ګري رحمان ذات من شي ان د خپل طرف نه حص وحي انتم نه تاسو الا تكذبول وت پیغمبرالو تاسو دروغ وې الله قالووي په غبرو رب ب نار زمن یا علممو خپږي الله یقی منګه ایکم خاامخه تااسته لمور سوم را وما عناو نشته په منبان خبره ال بالاغ مبن مګ رسخ کاره قالوي د غقومه الله یقی منګه ت پهنا سپالې کوو د کوم په تا زره ستاز پر لو په دعوت باې خو منګې ل موسیتونه رالو. پ خل کې پیغمبرانو په غمبرانو تهپې لالم تته که تاسو د خپلی مسېلهله نه شوي لا نارمن نه کوم خاخمنږ تاسو په ګټو و م ل کوم خا مخهې به تااسته منله زمن د طرف نه عذااب عم عذااب درنا دا چاته پ غرانو ته او پ غمبرانو سپیرواله تاسو ما کو تاسره دي تا ودل تاسو کارونه تاسو کوي کوفر شرک کوي اله پیغمبرانو خلاف کوي ا ايل زکرتم ا یک تاسو تاسو نسیت در کول شي نو بیا تاسو سپیرواله دي وای په پیغمبرانو د جواب حضرت ق ا ايل زکرتم ا یک تاسو تاسو نسیت در کول شي نو بیا تاسو پیغمبران سپیرګانای بل انتم بلکه تاسو قام الخلقي وسرفون زیاتی کول کی کفر شرک اونکی الله تعاون او انداد راضی کنا امداد د سړی الله په سړی سره کوي لا رجل ورته و وجاء راغ من اقصى المدینه داغه بره طرف او لري طرف ته ماغه خارنه رجل یوسره ورته سره وي او کنه سړی توپ کاری کا ی اصحاب اندی واهلی حالاو اغسری یا قوم اعظم قوم اتبعو المرسلین روان شای را گلو شو پس اتباو نا چاکا ہے را گلو شو اولی اولی دو یو جملہ کے سمخ آورا کئی اتبعو روان شای من آغا چاپسی لا اسألو کم اجران چنوارستاز نمز دوری وجتات سوک دغسی مسئلہ پایا نئے صدرنا نگواری لټه نخړه ده دې خبرې چې ده حق فرستې ابل او هم هتدونه روان شي خلکو پسي چې ساسلغه اړ او حال دا دی چې هغه په هدایت دي او عمل وکړي درسته ده نه ده حق فرست دا لنډه جمله وکړي خبرې نه ښاپسي بزي چې درسلغه اړ ښاپسي بزي چې سوي هغه کوي چې سوي هغه کوي بي رات او شرکيات نه من کول کوي نه کوي رسولت ترغیب ورکی نو سنت اعمال صالحه کای نو بس په خپل پټول کې دا حق پرسته ومالی الا سچو دي مال را لا عبده چې زبندگی نو کوم الزی دا غزاد فطرنی چې غزه پیدا کړي و الیه ترجعون او خاص هغه ته واپس کولی شي قیامت هغه تخزو اعزونیوم من دونه دعلانه سوا آلیاتاً حق د دا بندگا اخلاسا اون کی ننیوم این وردن الرحمنو کچریو غوالی رحمن ذاتو بدرن تکرر را کول لا توغني نشی لرکول دا غا خدایان عین عنی زمانا شفاعتو شفا رستا غی شیئن معمولی ولا ينقذونو او نماغ اخلاسو لشی دا اللہ دا گرفنا او کبی دا اکرو انی یقیناً زبا ازان پا دا غا وحکی لفید والا علم مبین خام خاپ گم را اخکارا ان می امانتو واورای یقینا ما ایمان راول دی به ربکم سازو په پالونکو او زما فسمعول واورای تاسو زما دا ایمان خلق راجب شو ویلی وو او د پاسه پی لتیوالیا کول می ول راو یستی ا بیا په غاریت ولواچو ادا خار پر سالم کوسو کې راخ تا ادا غین رستو بیا د خار په یو چوک کې ځوان کو چې خلق ته عبرت اخلي لو بیاید آگه نروس تو کوئی تا غرزا دا سی خبری دا برداشت کردی نا اللہ ورطس ہوئی قیلہ اویلشو ورطا دا هر طرفنا فیلی مجھول هر طرف ادخلی الجنن زجنت تا زجنت تا لحجات ایغو پزمک پرو تو کوئی کی زجنت تا نرو مولا ورطس ہوئی نا نا دا آگه روخ تا ہوئی آغه په کوی کې پروت آ په دخار خار په چک کې اويزان جو تماکو فسرین دالی کی نو دغه ورته چې جنت ته ځنو جنت ته ورو نه نه حالت پروت روح ته ولوي نو د روح په جنت کې سوي ای وای मोठी خبري کوي اعلی او دغه حبيب النجار صاحب یاسینو یا لایتا قوبی ارمان د چې زما قوم یا لمون اپو بی ما پاگی غفر لی ربی چی بخنو که ما ترب زمان پا توحید دیوی یو سات مسلمانو و جعلنی من المکرمین او غو اگو گرزو مال رد عزت کرو شونا ارمان دی چې زمان دا قوم پا دی خبروی ولکا مفصیرین لکی دیر هم دردو پا جوان دنیم قومتے ہوئے یا قوم اتبعو المرسلین اتبعو من لا یسالکم اجرا و محتدون ا پاستہ بارنہ دا غروخ سوې ارمان د چما دا قوم پا اگې باندې پويې پا کاساله د توحید چې زپې خدای او باخلم او زمانه عزت مل جوړ کو دغه سوې نا په غزوه احد کې صحابه کرامو شیدانوم کړي وا نو پیغمبر داغي بیان کړي چې خدای ورته یې سغواړی روحه تلوي ایه په احد کې خاغتي وسم پره تی روحلته ورلوي سغواړی وی خدایمنخه تاسو را کړی وی څو غواړي څو غواړي دا هرمانده استا پهلار کې بیاو جنگي دي او زموندارونه زموندته خوشاله خبر شو وی خدایوی دنیا تبیا نشئتله خدای دو آیتوله راولې کله یو د سوره بقره او یو د سوره آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم دا کسی رجلی مومن دی روح دا خبره اکو لقا که ملاسف تا تا سرعیات سین راو بازی چې مریوی وی اگا خود اگا دا پروت تے اگا جانت که آغو پزمکا که پروت دا دا اگا روح دا خبر اکو او و تازلہ سم ملاپا کار دے کنا چې سم پر اختیار اختیار ہاں پویا کی وما انزلنا دا دا اگا روح دا خبره اکو لقا آغو میدان که پروت کول <خلمت> ظالمانو رئیس دي په چوک کې او صورت یې اویزان کړو چې برتيو اخلي چې دلته سودا مسلیونه کی اداګین اوستوي به کوي ته وغورځو نو کوي کې پروت نو دلته ورته سرویا دا جهته چی جنت تزا روح ته وي نو د روح په جنت کې وي روحونه خبرې کوي په جنت کې کنه خدای سره او خوې و زرم کې نو الته وېګه وما انزلنا مغندي راليګدي على قومه د تغرجول صاحبر یاسین سړی با قوم باندې من باندې هي پاسته مرگ ددنه من جون دین صلاح کر من السماء د اسمان نا فم مطلب دای پچی زه دا پوښو نه راليګم وما قلنا منزلين الی من تاس خلقو پسرا علی ګون کی جبرائیل علی السلام راغې از د او یو هی به قناه چې غویا سره ټول फायदा یخ خابيدو یا په حق فرض باندې ډېر غوسي کړی یا دنګلیو پی نه الله یا خلق ان كانت نودا الا صيحتا ماجر چا واحده تن يوا फायदा هم خابيدون لناغه ان دي خپراتو لكد ورغون تک ملو يا حسره افسوس دي على العباد فبندقالو سوال دي زرازي خداوی وای لو افسوس سته وای و چوکاسته نوشی ات په غیخ پیمانش نو خدای پر یکر پیمانه ده سو کوي خدای د دغه خلقو اقوینه چې په دغه وخت کې ټول را یا ګی مجرمان اگره نقل کئ چې دی وای یا حسرتا هاي افسوس ده على العباد او په دغه بندګادو یا پیغمبران وای یا حسرتا های افسوس ده علالعباد فدغ بندگانو نا لکه چی مجرم تباشی نتبار مانو نا کئی نا نا دا غیب پده کفر بانده افسوس ده چی دا کفر یو لے کاؤ کوئی گئی وے ما یعطیهم نورات دیتا من رسولن هست پیغمبر علکه ما یعطیهم سده لا فعل مزاری پا مانا دا ماضی استمراری دا مطلب نده چی کم خلق وی نبوت ختم نده نا ایزان لدلیل نوی نا قرآن دا دی آتنا پیغمبران رازی وی رازی پیغمبرانا نا جوڑا قلق وزان لدائی بوری نندا مزاری دا ومازی استمراری دا ما یعطیهم نبرات لدی خلکو تا من رسول انسا پیغمبر الا کانو بیهی مگروب دی پاغ پیغمبر پوری یستازی اون تو کی کی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين کسین آیات نمبر 31 دویم باب شروع شو ا خلقتا زجرونا ورکی او تخویف ورکی کم خلق چې دا مسئلے دا توحید نه انکار کئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علم ثنان إلاك أنت العليم الحكيم لم يروا على نقر يغي كم أهلكنا سورة باكر دمان قبلهم محكد دائنا من القرون دفيرونا أنهم يقين أن داع لك خلق ila yahib de, de <coughs> jo anduta la yarjiul wa pas narazi arash pa khal ko hey chidai aqidada cha kala yo insaan barish ude bya wa pas duniya tarazi so koi saradar ruh raazi aw so koi sirf ruh raazi napa khalq rukai musalmanano ke uba na حونه بیا واپس کور ته راځي الله و ک مړکب هغه دنیا نه راځي کوون ل ټولو لما مګر جمع الله دانا ټول من سره محضر حاضرو ل ب شي الله ارو د لا ااقلی په تو لخوا د دای د پاه د الله په توو. الارض البايته تغصبك وتشدا احيا الى جند الكبر دظمك لرا واخرج لار وبسب من ها ذا الى حبن ثاني فمنه الداخل ياكل الداخل خري وجعلنا غرزول دي من فيال وديز بكي جنات الباغنا بالخيل لك جرو واعلى بالدغرو وفجرنا بيول من یا پټیز باغلو کې منه علول چلی یاکول د دې لپاره چې خوړی دی به صبر یې د بهودا غیلا و باعبلته ايدي هم اولاد کې دی بهول را لاصول د دی یاځو او هاغه ابلته چې کړی دی اخیل را ايدي هم لاصول د دی بهول رسول وباسي لچوري کې شربت لته جوړی ستی جوړای پخایې لو آغا الله ویه وبہ پیدا کړی دي افل یشکرون ول شکر نو واسیدا